Bueno, benetxe ba, jarraitzen dugu, e, Durangoko azoka ba, autogestionatu honetan zuzeneko irratsaioa egiten, Irola Irratian bilbo inguruetan 107.5tean entzun daitekena, bestela irolairratia.rg webgunean ba, streaming bidez entzun daitekena eta datorren egunetan bebai, ba webgunean bertan barriroentzuteko aukera izango da eta bueno, eta Bilbo inguruetan sabia no? ba, RPKpenak be izango ditu irratzaio honek. E, bueno, ja purka purka ba, ba gabiz, programaren amaiera partera gerturatzen, pare bat elkarrizketa geratzen zaizkigu eta oraingoan ba, bueno, egiatan Euskal Herritik kanpo datorren proiektu baten inguruan hitz egingo dugu baina Baina Euskal Herrira geurera ba, geratzeko gogoz etorri diren lagun batzuekin hitz egingo dugu eta bueno edo pentsat geratzeko saiakera horretan laguntzaileukiko ukiko dituzten lagun batzuekin hitz egingo dugu e, proiektu hau Frisen kola proiektuarena da edo Frisen gaur egun ja horreta ere igual hitz egingo dugu apurtxu bat eta hementxe daukagu gurekin txapu, kaixo egunon? kaixo egunon bai Eta, bueno, ba hoxe, komentatu dugu, ez, e, azteko, ba hori, frisen, frisen kola zen lehen, ez, okera espanago garrugun frisen asekas geratu da. Eta proiektu hau izatez, Zaragozako lagun batzuek martxan jarri zuten, orain dela ja ni ez nahi zakordatzen zen bat urte, baina badakit aspalditik Bilbo nahi bidezkran ban ba, badagoela edaterik, daztatzerik. Baina, hori, bueno, kontatu behar guzu apurtxo bat ba, lagunauek Zaragozaan zer delataz zuten proiektu hau, eta... Bai, hori, ba, hau esan bezala proiektu hau Zaragozaan hasi zen, nointela mar urte baino gehi hau. Ba, bueno, ikusi dik apur bat ba, multinazionalen hori, ba, jente bat zui, ba, bueno, ba, zentro sozialetan eta ema otxinan apur bat, beti hartzen Coca-Cola, enpresan dien gauzak, eta, da, esan, ez gara apur bat animatzen, eta, beste, egiten dugu zerbait, ez? Ikusi dik, ba, egia esan bai Coca-Cola Zaragozaan, Zaragoza kuburakin eta egiten dela jenta, anlanean ebilitako jente izan da be bai, batzuk, kasualidades, eta bueno, izen zan olani urten zan idea bat, eta bueno, asiziren fritzen kola, kolarekin bakarrik asiziren, bolan, kolasko refresko bat, baina, bueno, ez da refresko bat bakarrik zoilean, ez? Zerapur bat, bai, ekonomia solidarian baruan dago zartuta, rehazen barruan rea Aragon, zarza Bartzelonan be bai, 156 pekin dago... Eko e, produziua eginda, azkenean dago proiektu bat e, aurreado joan dala ekonomia solidea erakin eta zarago zan jaio zena. Eta esan bezala, ziren cola, ziren bakarrik, eta hain ba, egin bultzada eginda hain, eta hain dago da, da naranja, limoia eta tonika ere. Eta da nara ba, naturalagoa, azukera gitxiagoekin, azukera ekologikoa, komerzio justokoa, manantialek urarekin eginda, e, cola kon e, e, refres, refreskoak eztebia daka, azukera geisteko eztebia daka, Purba, ba probat baulan, bulan urtezen proiektua, ez? Bai, eta, bueno, Zaragozako proiektu hori esan bezala, egia da, agian leku gitxi batzutan, baina Euskal Herrira beaspaldian haiegausan, baina zeuk orain basabizie, ba, proiektu honeri hemen Euskal Herri inguruan bultzatu, bultzatxo ematen eta Ba, zelatan zabizie zeue ba, laguntzen eta zelan hartu do zeue zeueen gainean, da... Ba, bueno, hau izen da, ondala, bueno, apililean edo apur bat, ba, beste ebe esan e, leskeje proieko operatiba, gehi alteoretsa e, e, Bartxelonakoa, gehi labirozta, zaragozakuan eguen restaurante vegetariano bat, eta, bueno, restaurante horrek itxi beharra izan edo ban apililean, eta, bueno, frisenetek ikusi ziren hauran apur bat, ba, beste bultzatzo bat imoteko izan saltzen zen frisen asko, Eta, bueno, autoenpleoa mantentzeko eta lan kondizioak eta mantentzeko ba, bueno, ikusi zuten bultzada bat eman behar zela, ez? Eta guk harremanak eh, hagu zara gazago jentearekin eta, bueno, eskatu ziguten haber laguntza bezala, haber mogidu algen duen, orain arte egon pertsona bat eh, hemen bizitana zaragozako habilidad bere eran eta alzeba moduan banatzen, horretik ezagutzen dago indala espalditik eta oran, ba, pertsona batek egin duen lana hemen eta, bueno, horain erabaki dugu, ba, bueno, eskatu ziguten laguntza eta elkartu gara herriko abadiinoko lau lagun, Eta, bueno, erabaki dugu ba, e, ba, Fritzan Euskadi sortzea, ez lehen era batean zegoen, baina, oin bueno, beste formatxo bat emotea. Bueno, Esatea esgara enpresa bat ez ez, ez gu hau militantzia moduan egiten dugu, bakotsa gure lanadakagu. Ez takagu ez furgonetarik ez ez, hau da egiten dugu gure eta hau da apur bat elkartu gara lagun, almazena dakagu baten etxean. Eta, bueno, ingabiltza zaiatzen lehen golekuak mantentzen, e, lehen baratzezen lekuak mantentzen, eta hori nahi dugu apurba bultzada bat emon. Mm -hmm. Urtarri lehetik aurrean nahi dugu, ba, gaztetxetan zartu, konzentxia lekuetan sartzea batez ere, eta gero apurak apurbak ire, irekial badugu, irekitxia, baina batez bere, ba, gaztetxeak, taberan apur bat giro olan, eta bo, gure intentxia hori apur bat. Baiz, e, bo, egia da agian, hemen euskal herrian, naso? Palditik edo baintza dira urteak, ba, adibidez, eh, karagardo, holan, autojoekoiztua edo horreri basarrera edo emonin jakola, es? Gaina tokian tokikoagoak izan da, baina egia da, coca cola kontra egitea, es? Oso kontu ba, komplikagoa izan da, egia da Euskal Herrian, egon direla proiektuak, baina, bueno, Agian ikusi egin izan dalako betidanik, ba, Coca-Cola eta lehen nadibidez aipatu izan da, ez? Elke aurreko elkarrizketan kazetaritzaren kontura ba, zelako ez? Ba, gaurregun gazan eta gertatzen ari dena. Eta ba, zidezin dugu aztu askotan kontra esan azortzen digula, Coca-Cola Coca berak ba, zenbateko sarraskietan edo ez? lan baldin okertzean edo ba, parte hartzen duen. Ez da? Bai, parte bat itibar urten zan be, bai ez. Apur bat ez bakarri Coca-Cola, eh? multinazionali gu ustiei, apur bat zan bultzada bat egitea, eta bat ez bezan edaribat mugimendu soziale eskenea, eh? gu egia esan ezin dugu kompetidu enpresa hoiekin, baina bai kostatzen dana dan adakigun dauden Coca-Cola, zer egiten duten bai gazan, bai leku askotan, ez Coca-Cola bakarri, pezi da besta asko kere, baina hau zan apur bat horrei bultzada emotea, eh? apur bat esan latzea zer dire multinazionalak eta egia zan asko kostatzen da zerbait gizartera oso gizartela totala gauza bat, da, latxa, koste egiten da, eh? balen ekologikoa moduan modualen koste egitezan, bada, purbada, hori ez, eh? gauza bere prozesu edar amate, eta egia zan, holako enpresan dien kontra egitea, oso gatzaga. Gure mm. gauza, friseren gauza ez, eta bez, kontra egitea ez, eh? da, alternatiba jartea, beste, era bateiteko beste gauza asko, bailan balditzak, zelan egin produktuak, eta dana, ez. Eh? Mm. Bai, eta... Gainera horregaz lotuta, ba, esan dakoa, proiektu asko sortu izan dira Euskal Herrian, eta bebai, ba, ba, euren arrazoien gatik, hor ba, bertan bidean geratu izan direnak, baina egia da, eta ipatu ez bebai ez, e, proiektu honetan hasitako batzuek, Coca-Colaan bertan lan egin izan dutela. Askotan, gaiera zenbat kostatzen zaigun horrelako proiektuei kontra egitea, eta zelan daukaten arrapatuta zaporearen kontua bera, ezta? Eta hori, zelan gainera sortu duten mito hori, euren fórmula magiko secreto horren inguruan eta eta, bueno, nik esan sanberra daukat, aspaldian probatuta daukadala eta zentzuz horretan, nik ez dakit hori langileen kontua ere izango den edo ez izango, ez? Baina Frisenek lortu izan du, ez? Horrek ere igual ematen dio laguntza bat, berak daukant zapore horri esker benetan, ez? Es? Tartetxo bat egitearena. Baina intentsia hori, apurbat jakin da, bueno, asko kostatzen du aldatzea, guri betaldean gara orain irekitzen apurbat lekuetan, eta aztoko kostatzen da jentari aldatzea, txip hori, ez dakik guzerra kagan Coca-Cola, baina dago zerbait hori jentari koste egiten zaigula hortik ertetzea, e, frisiena edatera kordoan notatu dugu, baina apurba da hori guke saiatzen garena da hori nahi dugu da apurbat zabaldu, frisiena bestera, guri batez bela bestera bat egiteko gauzak, ez dugu nahi ez konpetidu ez guk gure limitadaka, frisien eberi limitad Ez du nahi enpresa handi bat izetea, bez? Mm. Hori da gauza bat klaru da honan, nahi izan, azieti nahi izan apurbat autoenpleoa sortu, alik kondizio beretan bizi, baina ez da enpresa handi bat izeteko intenzioarekin. Mm. Gu tope bat izango du, prisina bai egiten dugunean, baina bueno, apurba da nahi dugu zabaldu, alik eta geien, noin gabiltza purka, purka zabaltzen eta intenzioa da, ba segun nolartel txengareme bai, tope bajarri beharko gara danerako zer behar du, bai infrastrukturan dia, bai banak eta egiteko, bai banak eta, dana. eta Pasu, pasu gauzak egite. Bai, eta gainera, bueno, aipatu indosu jaanik, eh? baina bebai askotan freskagarriek, eurek, ez dote esango, ez dugu zanik kontzu minuten, baina egia daba batzuetan badaukiela mm, osasun ikuspegi batetik bebai begiratuta, bete eukindabela ez horrelako mm, zerriun bat inguruan, ez da? Eta zuk aipatu egin dozu, precisamente, ba, osagaia ibegira ere, ez? E, bueno, proiektuak berak osagaia ibegiratu egiten diela, eta ba, okazu apur bat zehazterik orse erabiltzen da, bai, zopestan ba, erabiltzen? Bueno, bai, Refresko eta ba beti erabilitatea lan gauza batzua, ba, eta olako ba, gauza batzua bat dituzte, baina gu bueno, zaiatu gara, bueno, friseneko saiatzen dira apur bat beti egiten e, aliketa naturalen, ez? azukera Azukera da ekologikoa da, Azucar moreno de dekomerzio justo, gero estebia daukabe bai, azukera e, asko geizteko, bera estebiera biltzen da, eta gero bai dakana, kokakolak adiretaka, e, frisenkola dakana da, e, kafeina nahi kotxo, mori bai. holan nabe bai. Baina bai saiatu garela beste gauza askokin, bat ez beha azukerak, ze, orako refreskoako oso azukeratxoak izaten dira, eta bai saiatu gara guzti hori geizten. Bale, eta bueno, ja amaitzen aste harren, Eh, zera, bueno, komentau dozu, ba, badauko zuela asmoa, ja mm, bulza horretan ba joateko ba olango loken gune autogestionatuetan eta zabaltzen eh, zelan pentsau zuela hori egitea, mm, jendeak bebaiz eueka sarremanetan jarri nahi badau edo, zepide, e, sortuko zuela, sort, edo gaur egun ja. Ba, zebueka azberbe egiteko? Bueno, ba, ingoz gu ekainean haziginen, ez, lehenengo pedidoa eta zaragozatik ekartzen ditugu gauzak, efre paleak eta holan, eta, bueno, haziginen ekainean, eta, bueno, lehenengo intentzinoa azan mantentzea, aurreko lekuak eta mantentzea, ba, zire lapur bat, ba, hemen arrasolan, hamilena, ba, proiektu ekologikoa dago, proiektu kooperatibo bat, gero, galdaka honen herriko bentan be daukagu, otxan dioko be bai, eta orain gabiltza bat ezabaltzeko kontuale, oinasi gara apur bat eta itxeiten, hor arrasate bergarako gaztetxeak, eta apur bat da, gure intentsinioa da, batez behar leku otogustenetan oinasi gara apur bat itxeiten, asamblea eta la komentatzen, eta, bueno, hemen behar gaurra gaite gauda asoka autogestienatu, eta promozioa egiteko gabeza pasatzen da jentea, ba, gure kontaktu hartzeko, Eta, bueno, oingos oingabiltzai oin txultzen gauza, ke, ba, ba, Saragosat idatoren ez proiektua, ba, bueno, oingasi gara itxulpena dan dena euskeratzen da, email bat atarako dugu, baina oingos bueno, kontatatzeko frisenkolakin e saragosakoekin egiteko, frisenkola arroblak email.com da eta garaure jarriko dira harremanetan gurekin eta Leicester ja bai izango dugu ba, email bat, telefono bat eta mendikan egiteko gausaldia. Ja. Bai, eta ea, banabil ikusten be bai, bat be bai baten batek ba zehaztasun handiagoago ikusi nahiko baleu ba majiatura prozesuaren barri, barri be bai emoten dala, kooperatibaren barri Zein da, eh, webgune hori? Hori da, www.frisenkola.com Nahi badu joakin zerroi gaia Hor ba, da Hori da, ba, bueno, txapu, ez beste beste ze Zeo zerreskapauin jakun Horrela azken momentuan komentatzeko Ez ez ez atoztes horri Norbaite kontaktua nahi badu edo bere lokalerako hori ba, Jarri da itxela saragosakoekin kontaktuan Eta hori jarriko dira gurekin Edo bestela, Pasada itxela egunota Nametik azoka autogestionatutik Hori zehar kale andauena, baina kale barritik sarrera daukao autogeaz autogestionatu honetan hemen dokuxe daztatzeko aukera ere badau. Orduan baiorida gente animatza be bai hemenengoa gara soka guztian, hemen dago probatzeko apurabe bai lau esberdina, ba kolaan, kolaan naranja limon data tonika, ja 83 centilitrokoko badira tonika hisenetik eta on animatza gentea etortera eta probatzera. Eta etortzerik espaldin badauko zue, eta dastatzerik aukerarik espaldin badauka zue, nik neukbein zatezate dutzuet, limoizkoa eta kolazkoa, goxo-goxoa da zela. Horida, oh, oso, eskerrik asko. Bueno, ba, eskerrik asko zeuri, txapu. Zuei. Fodo coa cabeza Non acredito en ninguna das miñas certezas Bajo palanca tiro da memoria Silvia reza Se non che quedan forzas, nena, non compensa Quedome mes en aire, eu quero salir desta merda Fumo, sola espera, abriu sabeda Pedro jarda un beat, a ver se se enteran Bai unha peña na no que Me poño seria, menudo xo Quedou vos ben bonita interpretación Parecía unha peza de ciencia ficción Bendeches ma primeira o primeiro posto Chorei eue Aprendin a lección Rapis, lava, pi, Laura, Hollo castaidoras, clases, lava Eu quintaalá xa os viás cartas. Che demo un arristra para este inferno, sempre por detrás tiiste non en serio que esperabas de mí. Que morrera no intento dando choa lento? Lamento. Esa circunstancia Quiero ser millor, pero jos todos tramas. Quieres ser millor. Nena mala, De nova maltrato de bella terapia. Hai por Dios! Jo Xaban unhas cantas, Manuel y María presiden a sala, historia da familia foi unha farsa infancia marcada pola intolerancia Rastro, como linda no canastro, ceja non vexos teus movimentos cientos da jatas si e cosen o peito, vai a penitencias fora de contexto E entonces eu non pedi nacer, tardei moito tempo en entender Que non había nada malo no meu ser, que todo era Teatro para pretender e aprendo Que todo estaba ben As outras son espello que me fai crecer Me unha saída a través do estrés Abrimo la taquilla Play de gameplay de the game Play the game, but I don't see the near Non sabes onde o saco, fai moonbeer Chejo tarde parvos, non saio daqui. Ben vivo, son meu show da desesperación For mia! Ai, por dios Non aguanto tanta presión